Priyas, buon giorno. Good morning. Good morning to you. Mirëmëngjes dhe mirë se keni ardhur në klubin e mëmjesit. Mirëmëngjes. Mjë mjë <laughs> e dëgjova, mirëmëngjes. Saltin de Volta. Mirëmëngjes. Kom, kom ça va? Ça va bien et toi? Ça va bien, moi très bien, merci. Karde de Volta në klubin e mëmjesit. Mirëmëngjes. Data është 30 horë zonave sot, 30 ditë hënë dhe ja ku nis një muaj tjetër këtu. C'est vrai. Si Baba Dimër pak. Mm -hmm. Do të thënë, është kohë, nuk është asgjë madh atë që kam kaluar. Çfarë? Andaj ishte ftohtë, dolta. Ështe uh, shumë e ftohtë këtu. Vërtet e ke? Normal, ka? po. Ne jemi si gjithmonë të bekuar. Ti vajtë mos vajte me kraharorin Çel apo çfarë? Jo, jo, i mora masat dhe prapat e ftohtë. Ikë zë mar masat. Mhm. Mm Ndaj të dizë se po të kisha marr masat aty, është si zgjuat, s'kishe pse të kisha ftohtë. Ok, ndoshta do. Në çështje ka vangon, qenë ftohtë për te po. masave, pastaj duhet të hequr dorë edhe po, nga një zubi i thatë të trashë me pupla. Golf kishte me organit domosdoshmërisht. Ishte Edo shumë. Mund të ishit bashkuar protestave në Paris uh, në mënyrë do të do të ishit më nëse. Mos më fal për protestën. Po, sepse pashë ishte bërë, po kishin qenë edhe shumë njerëz nga Tirana në Paris. Po, po, nga festat kishte shumë në fakt. Ç'ka pasur? Ka pas siguri apo kushim apo ka pas oferta? Kontar, jo, atë di, po them mos ka pasur një ulje në. Po pra ka pas ofertë. Ka pas ofertë pra se kush ishte? Dhe... Njerëzit ishin në Facebook, duke thënë njëri tjetrit takohen na mm -hmm. Pate... në Kullën. Ku do ndani? Te Kulla ose te Trocadero ose oh, te Louvre jo, ku do? Un... Më thën drejtën, u paralizua shumë qyteti sa nuk pash dot shumë gjëra. Ah. Pas ja. Ah, ja pra. Te Harku nuk shkova dot, për shkak. Mos. Mos. Ah, mos, oh mos, God, mos. Mos. Do ta shoh në fot. Kur oh. <laughs> ta ke shkuar në Paris, nuk ke shkuar dot te Harku, zënë. Me diz shkova pak te Louvre. Është kur ti ishte bllokuar unaza e re. <laughs> Fix. <Fiks. laughs> jo, un kam qenë olta uh, dhe i kam vizituar, po, ka qenë ko e mirë. Më më për që e për shumë atë kohë edhe karburant ishte shumë i lirë në Fransë Nuk ishte protesta Po, nuk ishte protesta Po, qështë e i si Unë në fakt e shiova këtë të qështin e protesta Se mu dukë, si kur për protestoj edhe unë Dhe thash okej okay. Me që në Shqipëri nuk për një protest të tjo Po për shkohem e francesët <laughs> Gjunak ta Për edhe më të thosha, mos ishe me gjokësin qëllë Se është ajo piktura francesë me revolucionin Me atë që ka <laughs> Kë <laughs> Jogsin punës. Jogsin punës. Bravo tine. E kështu. Tince si je Mira, ti? Mirasim në Dresen. Ti ishe në Francë an. gjatë vitit? Në Tiranë. Tiranë që <gj> ishin. <eliminate> Mirë, okay, atë kjo kryqë qytet është. Në fakt edhe Franca ka edhe me Bakti po, ka bajga po, ka lopka. E katëdhjetë ka. ka, ka Do them të drejtën shok, nuk doja të vijë edhe sot se në Vien më u bë një ofertë në fakt. A. Ah. Uh -huh. Ngaqdoj se ishte full avion i tha, kanë një vullnetar, japim ca lek. Ti japim një hotel, që ndodhi një natë. Tjerë. Mund të zgjidhë një natë, se ne të kuptonim. Natyrisht, pastaj do vihet të ndaje me netë nesër. Po sigurisht, pram. Do thoshe, me që bë dot emisionin pa marrë, na takojmë secilin nga, sa na binin 50 euro a kutim. Çik më shumë. Na kishe pyetur së paktën. Thoshe, atë riun e merrni u përcipur nesër. Mirë të ishte në fakt. Tani që erdha u pendova. Next <laughs> <Lepateks>. <laughs> <laughs> mjë këtyr, zë zë në lepak teks. Çoje më vjen se që zihet ve Holta shkthyrse zotrim klubin e mëqjesit pas protestave në Paris të lumt. Unë e di që ata kanë shtet, po më sa duket Pascalon Franca. Thonë do të hapi edhe mund të shpallë gjendin e jashtëzakonshëm makro. Mhm. Mm pas largimit oltës di nga Paris. Mbas i shkoi bëri çfarë të rrmuj dhe i ku. Pa më bëj një gjëm në këm. Po e kanë batalin. Kjo çështja e gjendjes jashtëzakonshme është fakt e vërtet. Mhm. Mm Dishka që ishte një lajmës, po hotel situata jash kontrole. Da të ja vunë zjarë në gjithë që të jetit në fakt. Oh. Me, me makinave. Po Daniel. Makinave me karburantë shtrej. Abo jo. Pa. Po. Po. Mm. Do të kete njëtu protesta një ditë, ndoshta. <laughs> e. Por, uh, atëpër, nuk e ditë sepse njështë dit urojnë, të më dhënë për... Uroj, që urojnë, urojnë që të jemi gjarrënë dhe për t'i parë. Mirë, d'akord, d'akord. <laughs> Po sinjëris, potenci si, uh, se si ato të Parisit nuk i duan. Kuptim yeah, të në kuptimin që le të kemi një formë chicmuk se ka protesta në bukë. Vetë zgërin, nuk e rëndsi, të vësh flakën në vendi këtë. Kto me, kto me djegme andaj kthej edhe tym me shkrum me hip. Jemi deri këtu, deri në fyty. Po se ka ta njërin që thon, shikoni ç'bëjnë atje. Ne ndejm kot. E ke krejsh... rëndë, <laughs> gjithë arsonistat, gjithë ata do të vënë flakën këtu. Me Molotov gjirandea, digj dyqane, digj kështu, digj makinat e njerëzve. Ri shqiptar, tri, flis sut, ç'bëjnë ata ti. Tashë. Mendoj që ka, ka mënyra më, më të bukra Ose shemë më të mirë protesta Ato gozat e femen për shumë Se duke si këllit bje fri allit me një Po jo, realisht dalin dhe një lajme Bënjë një impact Këtus uh -huh. që E më mjë më dhe këta se Më ankojnë për shumë djet, që rakot për putim... lidhjetan Ngrjet një gjohë bura këta Protesta Rrisin e U këtë Rrisin që të dishin e krakta Pohapra 7-8 minuta në klubin e mqesit është shqidhimi javës parë të djetorit Zonja e Zotrinë Dada është 3 Djetarë E t'i që shumë për ju shpo janë Janë këthyrë nga këj Pushimi gjatë E kam pak dëve shtirë Ma t'i e realisht shumë për ju shë janë këthyrë nga Franca Jemi këthyrë dhe shumë vonë fakt. Duhet nga mirë kuptoni Këthim në realitet për ju vetë Dua Lipa Hotter Than Hell I am I am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 a manner from heaven we all got to get fed can let me know one day can let me in your head i'm not here to make you be on but it's praise that i get you going a walk free boy now finish it you yeah now can you feel the one yeah as my kids goes down you like some sweet to help her home that i'm coming from yeah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 banak, klubin e mëngjesit tani është rrada e gocave, është yeri fillimisht që do ta njoftoj edhe për ditën e sotme, pastaj ulta do ta informoj se si do të jetë moti. Atëherë, përpara se un të them shprehjen e ditës për sot, dua t'ju them se data, data është 30 dhjetor dhe sot është data ndërkombëtare e personave me aftësi të kufizuara. Dhe duke qenë kjo ditë, un jam munduar të zgjedh edhe shprehjen që të ketë një lloj lidhje, dhe shpreha që kam gjetur është nga Will Smith, është kjo. Jeta juaj për përmirësohet kur e bëni jetën e njerëzve të tjerë më të mirë. Shumë bukur. Faleminderit, Jerry. Të lutam. Jeta juaj përmirësohet kur e bëni jetën e njerëzve të tjerë më të mirë. Dhe kjo është kështu dhe i vë kapakun. Vet Zoti Will Smith. Yeah. Thank you, Oyer. Të lutam. Old Gatie? Po po këtu jam. Okej, okay, dakord tani po. Tani vërtet gati. Na, na, na, na. 8 gradë në këtë moment e 17 do jetë maksimale për sot dhe thuhet që mund pikoj rreth orës 18, po me sa pikajo, jo në ishirë vesh. Okej, okay, faleminderit. Faleminderit. Do të, të, këtë, të thën... dritë, kemi 9:22 minuta në Ditën e sot. Kur uh, kur është er sot? Ah, uh, tani kur er është sot? Po kjo është më kjo është çik më praktike se sa kemi 9:00, në do të i vëmë metrin tash. Se kur i bie që është er sot. Dhe në 16 të... e 12, më falë së mikro kërështë Në 16 e 29, dhier, po thejmë i ka daljë qik dritë më shumë Dhe në 16 e 12, bukur Faleminderit o vëllëta Faleminderit Qeko e gjutë, zënë e zëtërin Java e 29 e vitit Nuk e, nga 15 e 12 gjithës e Kemi hyrë përmbyle. në fundin e 2018 Ta njështë edhe koha kur, si shiri për në thorshë të jan uh, ditët për shembull që i kushtohen po themi mm -hmm. në këtë rast personave me aftë ndryshe apo uh, një rasë tjetër mund të jetë dita e rinis, ku tiun, ëh, eh, nuk kemi një titrimien e 80 orësh që kanë ardhur e pushim, so i po, në spital. Po janë edhe sa nga këto kombe të <laughs> bashkuara që janë për po themi që u dedikohen çështjeve të ndryshme në mënyrë <laughs> që të vrasin vëmendjen, dhe janë lënë ça për në vetori. Po ishte një ditë detore, mos ke bëj uh, HIV. Po, AIDS. AIDS, po. Çeloi pushim këtë radhë, po. Po ka pasur aktivitete, se pa është gjithë Gjami sigur di ku ka pasur aktivitete <laughs> Ka pas, po pa. Sa pjesë marit do kjetë pasur eh, Se gjithë në Paris Sa edhe në korsh në Paris si në vërë Unë të përgjitosh Një djetë orin edhe në Paris Edhe në Paris një djetë orin është, <laughs> është Serjës të se mbaj më pa. Shtu i shë Ne i se vajtë të varit gjimit mi Jo se pat Afrika I se shumë horarë <laughs> Varig Jimmy Morrison është në Paris. Sapo tash nuk e pozeta ka shkuar apo diçka tjetër. Djetët, po jetë koncerti është lidhur përjetësisht me Jimmy-n. Jimmy. Unë e mora më soft. Shkova te Po bashkë madje edhe ata organizohen dhe një festival Gjim? live mu aty. Jo, e kam pata. Te këmbët. S'po bën një gjë më, që është kaçinarin. Nuk e di nëse këtë të quajë. Nuk e kam luajtur, por është shumë gjëra për çështë. Ku, ku uh, Gjergji duket si Jimmy. Do të thotë poza është si Mm, por shumë edhe është një tribut. Do të ndoshta si mm -hmm. po, do të jetë koncert si The Message, domethënë kështu. Po, nëse do të ndodhi do ta marr rresh. Cila është kënga jote preferuar nga The Doors? Ketë Altin e njëtë preferuar. Joe Riders on the Storm, sa është 9 ore <laughs> e 77 <laughs> minuta. <laughs> po do të jetë vetëm 1 orë gjysëm. Mirë, atë. Por 1 orë gjysmën e parë. Po gjithë <laughs> hite ka i çat thuash nga ai. Çfarë dobra? Nuk e di se do. Bravo. Dhukar. Po ideja është që kemi reklama tani. Po ne kthehemi prapë. Po më ne kthehemi mbas reklamave me ose para reklamave me break on through. Break on through është vetëm 2 minuta. Është vetëm 2 minuta që ka filluar. Apo jo. Po kjo është edhe 1 minutë ngelë. Ne e bëmë. Më mjeshtesi që ti, më është gjeni ardhur në kryën e mjeshtit. Kjo është kënga e preferuar nga të Doors për Artin. Break on through. Try to run, try to hide, break on through to the other side. Break on through to the other side. Break on through. Chased our pleasures here, dug our treasures there, but can we still recall the time we cried? Bring on to the other side! best music, the funniest shows, this is Club FM. Mirë më gjesë, mirë më gjesë, mirë më gjesë, më gjesë, më gjesë të shumë miqë, ju re mi ditë sa më të bukur dhe të mbarë. Edhe të mbarë, po, përte se mm -hmm. bukur a shë një që bë e mbarë a shë një që tjetër, përste se do të të... Po të një po ishë një mbarë tese. në fakt, bukur duke dita, normal. Normale. E, përte. <laughs> më gjesë, mirë më gjesë. Ti, uh... më... Mm. Nuk pa dhe rastin për? Të shtunën Të shtunën mm. për uh -huh. Premieren e lorit Se ne i patëm këtu Po do të të regoj unë se si vajti okay. Da të regjim të gjithën të shikë <laughs> Dekord Nuk ishë rastin për Kam shmi që është njave në vazhzin me dhe Se shpejti prapë Si shpër në ato që në atakur ishën këtu uh -huh. Se do të rivjet Po mua më përqeu Shfaqe që vetë këmbëzbantur në park Panë Më, Anita Balland, Ledion Zein, Zoein, dhe... Emir Agjanta, Agjantergon. Ata është e di. Është inferiori i Luan, po, Marseille. Ja rohem mbi emrin. Ai luan uh, teknikun e telefonit që kanë atje, mm -hmm. po. Tha luan me këtë faktin që apartamenti është në katin e 9-të dhe është shumë lart. Kështu që kushdo që arrin aty në apartament praktikisht gjunjzohet një herë. Mm hm. Për të marr frymë. Ë <gasps> gjitha këto, pastaj. Po, interesant në përqevu Dhe unë shkova me familjen Kësa radhe Po, s'kisha dhe mm -hmm. një babysider për qunin Kështu që e morën me veda E morën dhe qunin Po Ajin kinema ka qenë, vazhdimisht mm -hmm. Kinema ja i përqenë Po mundesh që ditosha rrugës që shiko se Ka një, një në shvaj që tatre, ta. po mm -hmm. Edhe njerët mund të të gjojnë ata që janë në skenë mm -hmm. Edhe mund të bezisë Nuk është në film ku është gjiruar edhe i skenë aty Po, e kuptojm Shumë mirë, thashtë <gjithi> <gjithi> shumë Ndjenë tha shum. mirë që e kuptonë Dhe që fërë ndodhë? Asgjë nuk ndodhë që Do e në shvajqa vjoj, gjithës e zi Kjo duhet thanë Por ne kishim një vend të mirë Si që lori ne kishë dhe Zgjedur ato biletat, falimin derit uh -huh. Edhe ishim përbalë për ati Përbalë në mes salës praktikisht Që ka vedem një gjithë keqe Se duhet që nëse do të qohesh Për shumë ose të bëhet qi qi Panë Dozi të ngresh njerëz nga çila anë, saka do shkosh atje do të çon sepse ty duhet lëvizesh. Normal. Ëh. Që shojë ai Ela që të kishte dy gjëra për të bërë gjatë gjatë fashjes, ni ta akumulonte ujë ujë ujë pa pushim derisa ti bëj çici. Ëh. Uh -huh. Dikun nga mesi. Le tjetra të hiqte një vëmend. Oo, të oh, kishte një vëmend. Dhëm. Gjatë kohës që po fillojta të performojme vetë. Shumë e e udon. <laughs> I thash ju jo këtu, nuk është vëmend këtu. <laughs> Në është e, aaa, dentisti! Ajo, por... Uh, por a i lëviste. E në kështë e gati teknikisht. Me sa dugat. Fiksojsh, ja, pas taj edhe të fillon e luon oh, me ato. Pas të duhet dhe i në letër se mund të dirin që gjakë ose shumë. E këpër e sygështë... E dhe i prapë aty në mes njerësën, mes a në tërku ishështë faqër vazhdojnë, në tështë. I dashur, i dashur! Arënë... Në premierën zëmpe. e tyre. Qështë, që rëndës Ja, nuk i din të, është Gjithka shkojnë në, në heshti, por uh, Momente kër aji hoqë i dhëmë Jumë mundak e një parë Ronaldon kërë bërë në gol Por uh... Të shverë bërje ja, pa, Paka shumë ajo është Paka shumë si gol për, Pasë, pasë <laughs> <edhe> sh <laughs> Shumë i lumë të ruar Shumë krenar Ja, doli më në dhëmë Hoqë i një dhëmë gjëtë shvajqës, por Mm -hmm. Që sjë për një për një moment aty domethënë se isha. Është pak e vështirë, shqiu që ta shijoja plotësisht, po ishte një shfaqje me vërtet shumë mirë. Kështu që suksese. Madje që nuk qaj. Mhm. Mm Dhe kur dolëm ishim ishim edhe një dhëm më pak. Shfaqja do dalë një ri më i bukur. Po. Kjo është ideja. Me mm sajm. -hmm. Mhm, me shëndet. Me shëndet. Me e falitur. Etjë etjë etjë. 7-25 minuta në kryuën e mëgjesit në këto momente Mirë mëgjesit që të gjithë Unë jam të një të pashme jeli Mirë mëgjes Kemi me ne Olton Mirë mëgjes Mirë mëgjes Olta Alla frënga e veshur Sot kemi dhe Altinin Mirë mëgjesit Mirë mëgjesit Altin Alla turga Alla Alla Gjeri homi Pëpse, qa ka alla turga Altin Alla turga e altin Alla turga e së që që mund Alla frënga Mu të mëlla Frënga për Olton Pësa e them Allahu akbar. Ju lutem. Alti nga mikra mund të ishte Hoxh. Kam pësuar, apo jo? Studio deri tani kam gjitha për Hoxhë se fundit. <laughs> Okej, okay, mirë. Se ti <laughs> te, te, ti mëson. Se nuk dua tashi që të. <laughs> Por po themi, nëse nëse do të na duajmë që të të shkoni më undercover. To, a, antë maskoheshim si diçka. Dhe njëri kanë duhet të, të të plani politik, <laughs> do ta bëja pra. <laughs> <pa. laughs> unë. Po, po, po, pra. Me biznes fakur, me biznes skar. Mirë ke. Dallë unë më rruar sot. Dhe par dia. Un <laughs> kur, <laughs> thotë tani. Nuk mund ta bësh. Si, kjo është vërtet. Ke vite tani më. Olga thotë 49 javka, kjo ka, ka kry vite, <laughs> që ti s'e ke preq briskun. Këtë vit jo. Po këtë vide tjetërë <laughs> Me që se ka atë gjënë bon që aji e, e ka E ka pohuar Unë me ledzuar e kam Qa? Fjeda jo, do kujtesin e saj A, Nuk është shu se e ledhe e harron Së <laughs> mundë është të Atëjsi, përsi Jo Do dhe jo, kujtesin e saj është një grua Gati-gati Ka thëmë për Për mjekë Për gëdhej lështë Për gëdhej lështë Për gëdhej lështë Për gëdhej lështë Për gëdhej lë A kreja është pa tjetër Mir Do të njësim tani muzik Në kluin e mqesit Kjo në zonja e zotrinjë është Nothing Breaks Like a Heart Nga Mark Ronson Dhe Miley Cyrus Oje oh, Kënës përshë më një një të nërë A e pashë Miley Cyrus Kënës përshë kënë nga Ulësia e parë në të pasmën Nothing breaks like a heart I heard you on the phone last night I heard you on the phone last night Lies, you know it, but oh, we both know it These silver bullet cigarettes, this burning house There's nothing left, it's smoking But oh, we both know it We got all night to fall in love But just like that we fall apart We're broken, we're broken mm -hmm. well, Nothing, nothing, nothing gonna save us now well, This broken silence by thunder cries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 Remember what you said to me, you we were drunk in love in Tennessee, and I hold it, you both know it. There's nothing, nothing, nothing gonna save us now. Nothing, nothing, nothing gonna save us now. With this broken silence, my thunder crashing in the dark. Nothing gone see her now Nothing other nothing gone see her now Back to Blindy and the Crew on the Morning Club on Radio Club FM 100.4 Enjoy it people. Mirë ngjitur në Clubin. Mjeshtër Laris, tani është 7:36 minuta. Unë ju përshëndes nga valët e radios Club FM, quhem Blendi jam bashkë me Jeri. Mirëmëngjes. Kemi këtu Altin Sulejman dhe Olta Rekonso, zotrinë. A dherë. Mm -hmm. Do të bëjm uh, anagramën dhe mm -hmm. pastaj hidhemi pak nga Zona e informacionit dhe lajmeve Për ditën e sotme Ana Grama për ditën e sotme është kjo që vjen tani Ana Grama Në klubin e mingjesit mm -hmm. Kjo iri është shfar Ndo shta <gjë> Në fshat Shvendosevi në fshat Ku Dekar. bashkë shorti mm -hmm. është duke folur me Të shroshen me. Okay. Lidur me kalin e tyre mm -hmm. Ka një kalj punë të fshatit për, për, për barrat e të gjitha vitit Ufik Kalimi <laughs> Është ka shartësi Ufik Kalimi Fondoshta <laughs> Kali. e kanë e kanë munduar shumë Ufik Kalimi 069 207222 dërgojnë mesazhet tuaja Ufik. Kali. Ufik Kalimi Ufik <laughs> Kalimi Pepirin Çoq jë zgjidheni, dërgojeni në 06920702220692070222 zonja Zotrin Ço lë javi më. Një kontroll të plot mjekësor nga, nga Spitali Amerikan. Faleminderit. Okej. Bravo Holta. Një kontroll i plot mjekësor nga Spitali Amerikan është çfarë do të përfitoj ai apo ajo që vjen me përgjigjen e saktë e para. Ufik Kalimi, rivendosini këtë shkronjë, bëni diçka tjetër me Anagama. Jenifiala ne dukur. Yes. Është një shorti për për Euro 2020, Kampionati Evropian i Futbollit të mm Hierit, -hmm. ëh. Që do të zhvillohet në 13 vende të ndryshme. Sarajë, Korti Vikoha, do të fillojë në datën 21 dhe 23 mars vitit të ardhshëm me kualifikimet. Ëh. Mm -hmm. Pra skuadrat që do të përballen me njëra tjetrën në grupe ne Jemi në grupin Hsi Hna. Pam. Më sabu. Jemi në grupin Hsi Hna. Dhe jemi bashkë me Francën, Islandën, Turqinë, Moldovin dhe Andorra. Mhm. Kështu që jemi me kampionët e botës, si thuaç, në një� din grup. Me Francën nuk do ta kemi të lend, as naturisht. pak mendoj. Po thot Banuçi, Be... edhe me të tjerat vështirë është. A thua? <laughs> Çi <laughs> ka po të thet si ç'u luajtën në ndeshin e fundit? Ma nis me fare. Nuk merra pushim. Edhe Moldavia dy herë. Andorra ndoshta, ndoshta një barazim. Jo, s'dohet më e parajgjuar, gjithsesi. Jo, si di rasti, jo, pasi ç'po thosha. A, kështu që po mirë, më mirë kështu, sepse sepse uh, fillon nga fillon me përsëritje shumë tult, të ulta, apo. Mbazazaj ndeshjes fundit skandaloze të uh. Këmëtare dhe Shqiptare, ku ishte pregur fundi i gjdolloj fundesh Ta një nuk ka mënyrë tjente për veseljarë kiri, s'ki ka shkoshme Më poshte ka ishte nuk s'prezdo dhe kjo është e mira kur, kur realisht të bjen bregët në fush Po i gjithë nësi, uh, grupi ri, shpresat të reja Grupi Hëpra për Shqiprin E të shojmë se të shfarë do të nëngjas atje më tutja Doja e që të bërim edhe një pyetit vogël me që jemi të këta grupe Dekart E mirë bëja Sepse është komtarja Shqiptare Por mm -hmm. është një komtarja tjetër shqiptare që luan Ajo e Kosovës Kështë që unë doja të pyet sa Zonja e Zotrin Në cilin grup është Kosova Nëse jene, ne jemi të këja so, si yeah. Hana po. mm -hmm. 061927122 Kjo dhëtë marrë një duratë shpejt në klubin e mqesit 069 27 222 2 bileta për në Sineprex 069 27 222 Në shkruanit tani, ndërko alë të rinjë ka gati muzik 7-20 minuta, shënë në nora, është e hën Data është tredjetor James Bay këndonë Skarës Set it and off, it's time to go with the engines running. My mind is lost, they always knew this day was coming. And now it's more frightening than it's ever gonna be. We grow apart, I watch you on the red horizon, your lines heart Protect you under stormy skies And I will always Be listening for your laughter And your tears and As soon as I can hold you once again I won't let go of you I swear We lived through scars this time But I've made mean, it can't leave us behind anymore your hands are cold your lips are turning blue you're shaking it's fried your heart so heavy in my chest is breaking and in the dark you try to make up a phone call to me miles away, you're breaking up, you're on your own, it's hard to take, I need an hour just to say hello, but I can't make the truth of this work out for you and me, and for all the pennies in your pocket, we barely get a second just to speak. time But I have made up my mind We can leave us behind And in vow We have to hurt from now The next time personalities the best music the funniest shows this is club fm ye! Mirëmëngjes mm -hmm. të gjithëve. Mirë se keni ardhur në Clubin e Mëngjesit. Ho ho ho! Ye! <laughs> Pavin po buximë gjithandaj. Fjalën e <laughs> <laughs> ka ieri për momentin tani që do mm -hmm. uh, të na tregojë mbi uhm and the mother the mother E bota në fund për filxhanin më të madh të kafesë në botë është e prodhuar gjatë fundjavës në Honduras dhe ky filxhan mban 18000 ml kafe. Janë mbledhur në një park O qenë tamil Shumë gjiganë në fakt Djesi o qenë mil Janë mbledhur në park Në pjesën përëndimore të Hondurasit Që që qëhet San Sebastian Dhe uh, atyë kanë qënë të pranishëm më shumë se nëndës miveta Ku mm. është bëre dhe prezentimi i filgjanit më të masë Nëndës miveta Nëndës miveta Kuj po, përëndës e tirit nga dy litra Nga dy litra përko Nga dy litra përko <gjumë> <gjumë> eh uh, dhe uh, Hondurasi ka thyer dhe tani më është pjesë e librit të rekordeve Guinness sepse këtë rekord në fakt e mbante mbretëria e Bashkuar me krijimin e një filxhanin që mbante 13200 litra kafe, kjo që ata ado lën ban që të ndërtonin një gotë gigande prej çeliku uh, me një shtresë izolimi plastika mm. dhe aty brenda të prodhonin më pas 18000 litra kafe. Uh, pra të... ishte plot me kafe, sepse do të thosha. Është në formën e një, një cilindri ma të madh, do të thonë mendoj një cilindër gigande dhe po, po, do të ishte një park. Një cisternë e madhe, por do të thon, ideja ishte këtu se se mm -hmm. po bësh vetëm filxhanin, ai teknikisht i nxë, poose po pate plot me kafe, çka nuk juet. Ja, nuk ka, nuk ka kuptim. Eh. Sepse bëhet fjalë për filxhanin më të madh të mbushur me kafe. Të mbushur me kafe. Pra, plot me kafe. Plots. 18 ml kafe. Mitë sunduria wow. vërtet. Imagjino, se... po. Po, më sapo shikoja un Hondurasi është prodhuesi pes në bot i pestë në botë i kafesë. Mm. Kështu që është në pesë që qan... Normalja. E par. Si vendi. Mhm. Mm A veri qendrora atje po ata i kanë klimën e durë dhe bën edhe porrim të kafes. Londra Honduras. e kanë vendosur me që folën për rekordin që kishin vendosur ata ta në dhjetor. Sa do të bëjnë çaj, 2008... ose kanë bëjën çaj këta ajri. Jo, ja, jo, ja, me kafe kanë ata këta. Ë e, okay. e kanë vendosur në dhjetor të 2012-s, por këtë dhjetor të 2018-s ky vend u zgjua nga Hondurasi. Po sa pse lan për dhjetor? Pse Ndo jo në shtator tradit, nuk e di, ndoshta kanë ndonjë traditë çelit dhjetorin me kafe nuk e di këtë pjesë, nuk ka e kanë shpjeguar. Duke siguri e kanë bërë për 9 aty. Na në dhjetor, në dhjetorë fituat në dhjetor do t'ua marrim. Mirë shumë. U fik Kalimi. Ej mirë. Është shkretë. Është pohimi i trishtë i një bashkortsi për bashkordhen kur kali i tyre Norvi, zona e Zotrin. U fik Kalimi. Është gjithashtu edhe anagrama për ditën e sotme këtu në klubin e mëqesit. Kështu që, që na shkruani U fik Kalimi. Da, da, da. U F I K K A, K -A L I M I Olt. A kemi ndivdua për uh, grupin në cilin ndodhet Kosova? Po, uh, grupi A, më ka thënë Dvini, i pari 257 me anë numri fiton 2 bileta për nocin. Të lumtë Dvin 2 bileta për nocin e Plex. Uh, Kosova është në grupin A. Është në Bigrupi A. <gjama> Bravo. Tararararara <gjama> Në Paris, protesta, zonjë e zëtërin, kanë zgjatur gjatë gjithë fundjavës dhe prezidenti Macron sot është përbalë një testi të udejsisë të ti. Ta dënës. Po, pasi ka patur edhe një takim të thyrur me urgjens të djelen si një reagim dhe i protesave të dhunshme në Paris mm -hmm. gjatë fundjavës. Të ashtuqua i turit, jelekët e verdh, janë mm. një levizje e cila është duke protestuar kundër një ngritjeje drastike në taksat e naftës. Këshu që është mentuar atë shëtuar edhe fjala. Po më lut të marr makinën elektrike atë tani kot. Po përdalni se nuk merr atë direkt. Tani këta njëra nga arsyet pse këta kanë protestuar është që që Qem? që Duk thën... ja, që duke thonë, jo po thonë që Prezident Macron nuk është farën lidin me realitetin francez Dhe se Parisi Apo lajqet e brendshmet të ti Ku jetojnë elitat mm -hmm. e pasurat të frances Nuk përfajsojnë të në ta Popullësin në trajtën e sajtë në gjerë Në masën e gjerë pa po. Jemi shumë katunar në e këtu në france Të në ta që na duen zetora, traktora Këtë mështë shfarë gjitha që mbarën me ora dhe, dhe juve të në ta Skeni i den Jeni në, drejt, në orbit Në tjetër orbit Kështë që Që është edhe arsyeja pse ata po protestojnë dhe kanë zbritur në Paris për të dhitur qeverisë se si ndihen nëpër katundet franceze. Eh, jutes a mund vogla dhe njerëz se cilët e kanë makinën, një mjet jetese, ku transporti nuk është i garantuar, as i siguruar dhe atyre u duhet të shkojnë në punë çdo ditë dhe nuk gjenin asnjë arsye tjetër për të protestuar për veçanë sa ajë që i ndalon që të kenë. Se e ke parasysh, ku fizime të tilla mund të kesh edhe në Tiranë, por nuk e se ku të Për për për janës e shakë që fortë. Po këta, dhe në la, unë e kam makinën për punë dhe të isikuroj pukën fëmive. Nuk në që se ti ma ke për mua këshur, dhe da i unë së kamën pukën për fëmive, unë do të danë rrë. Dhe kanë dëmtuar merëveçti a bëjo. Hmm. Ollëta nuk, nuk vajti do të shikoj nga afërë. Harkun e triumfi. Oh! E kanë, kanë i, i burën bë të dje. <laughs> Ne mënthan arkot e tjera e tjera dhe kanë kanë dëmtuar edhe arkun, imagjino. Është sigur të hipi dikush dëmtoi piramidën për shkak. Larg qoftë. Tani piramidën, piramidën s'tan çe dëmtojnë, po pa, të hipin për shembull sikur të dëmtojnë. Çatëm dëmtohet, çatëm dëmtohet, kjo është fajë e të tutur. Prandaj votem. Prandaj bëjmë një skandalozë, kemi çata krahasosh, nuk do. Ke bici të dëmtojm fare. Prandaj dalim protesta. S'kemi harkë, s'kemi kushkojnë Apo s'kemi triumpë Nese, eh. kjo është Kjo është ideja pra Qëvarë po ndodhë në Fransë është dëmtuar harku Sepsa ta janë, janë lodur me këtë dhe President Macron si, thonë, të ashtë e, e gjenë vetë në vëshqishë Si thonë Hajtë morë burgje e një zidhi E gjenë a i E gjenë a i Hë? Sigurisht, ka dhe grua e sjuar, e ka dhe gruan. Patjetër, më të malle, normal. Në mos ai ajo. Kam më. Dikush do ta gjej. Do jap një lekë. Patjetër. Un them thrasjet e Francisë 1900 në balkon që shpotoja të bebeve. <laughs> ai emigranti? Mhm. <laughs> Spider-Man. Ai ti zonë natyral. Shiko sa mirë është në Francë sot ai. Nga vi un ti të trëgoi se nga Viena ai, për shkak. Edhe, se si aty ka përfituar qytetari, banë sociale për 3 vjet, etj, etj gjëra. Kso. Mirë. Kthehem pasfaqë bimë mjeshtri zonjës Zotringa 7:55 minuta. Ariana Grande. God is a woman. When all is said and done, you like I come me equip of the shade yeah and he said he I found you I never knew what it meant to feel Someone Underneath an image Of love I found you At the Unawareness of lust I found you God I've been fearless How How Have I gone on all this time Without you I'll cross Just cross Reach out hills to be at your side again I believe I've been there to catch you when everything else around is caving in through a rain and sunny weather scene Your love rocks to realize it is you do when i feel well little boy just to see you so in here i got voices saying you be forever near see how just how have i gone and all this time without you at your side again I believe i've been there to guide you with everything else around is giving you through our trenches under the weather and shit you're not rockx yeah you love rocks mm -hmm. freedom soaked to what you give me lately is diamonds and good beans laid down soft You love rocks Yeah you love rocks mm -hmm. Freedom sucks What you give me lately Stiments and good things laid down soft for me You do no, not believe really. And never made peace with me yet And never feels sincere this folk really I'm supposed to use that voice for yeah. you. Your love rocks. Yeah, your love rocks. Mm -hmm. Freedom suck. What you've given me lately is diamonds and good beans laid down soft. Stay <tës> down softly for me I believe I'll be there to guide you when everything else around us is caving in through our raging sunshine weather simple diriri tit tiri, tiriri memësës juve më siguri ardhur në klubin e mëmësit mëmësës uni a mbleni këtu bashkë më me jerri mëmësës të gjithëve kemi me ne Altin Sulajin ja. dhe Alta Rekën gjithashtu dhe një anagramë zotrin Ufik Kalimi ישתא נגראמה për ditën e sotme Ufik Në fund të këti segmentit do të kemi edhe emre në fituazit për anagramën që fiton një kontrol të plot mjekësor në spitalin Amerikan. Dërko, Altini ka kohën e censurës këtu në kryu në mqistë. Në është të re, pa. Në au qëtë naturalistin, pojërri? Naturalist. Kujtës, prazojnë sotrin, të gjojnë i pak. Kur të këtu takua me ushtarët parashutist, kjo pasi një arritje në rezistencen që po i bëhi luftimit me skorebe. What? Wow. As një qësë e mora veshë, si kur kështë e filluar filmi. Edhe një. Hmm. Kur të përkë u takua me ushtarët parashutist, kjo pa si një arritje në rezistencën që po i bëhi luftimit mes korebe. Pra kur kë u takua me ushtarët parashutist, kjo pa si një rezistencë që po i bëhi luftimit mes dy korebe. Kur kë pipi u takua me ushtarët parashutist. Dhe të gjeni pipin, dojnë e zotrim, adhe nuk është qërave gjada. Ja, dhe të gjeni dhe pipin në kuftimin censurës, dhe të gjeni dhe njërë. Kur të të kua me ushtarët parashutist, kjo pasi një arritje në rezistencën që po i bëhi luftimit me skorebe. All right. Parim dhe një daktim, Kura? për këtë me qëtë një murë të fortë, <laughs> të i bëhem në grupë. Qëko, durat e parë që do t'japim, dojnë e zotrim, për atë që ka për Sensura në Altinit ka vërë nga Zepa Natural. Mhm. Mm yes. Po që surprizon me dhuratat e menduara për ju Zepa Natural ka sill në tregun shqiptar prodhime vendase cilësore, standarde të lartë dhe sigurisht ushqimore. Gama e gjere e produkteve të tyre përfshin qumshën e lopës, po jo vetëm të lopës thjesht, edhe të dhis. Edhe të dhis. Po jo vetëm qumshën e dhis, por edhe nën produktet e tyre si për shembull Dhe, si për shëmbu mm -hmm. Se të thosha se lëngu i frutave nuk është në produkti që të disë <gjubi> Por në produktet tyre që të, të të të djathra e gjëra Pasta i pas veshë këtyre edhe lënjë që frutash Wow Apo frutin janë dy brende Dy markat të frutave Wow, the fruit in Çianga, Zepa Natural. Mhm, mm produktet e Zepa Natural gjenden në 270 supermarkete në të gjithë Shqipërinë, uh, gjithashtu në Tiranë gjenden në dy dyqanet e tyre, që janë Zepa Shop në rrugën Beqir Luga dhe Zepa Premium Shop 2 pranë stadiumit Dynamo. Afër shtëpisë. Afër shtëpisë oltës. Afër shtëpisë, po, e kanë ardhur shumë pranë. Një tjetër është Zepa Premium Shop. Po? Mhm. Mm -hmm. mm -hmm. Shumë Shtukra, mund të blini edhe tek zepanatural.al që t'jeni afër shtëpisë të gjithëve. Zepanatural.al, apo mos <laughs> e keni shtëpinë tek. .al ja din. Pran të gjithëve janë. Okej, okay, kështu që, që do të fitoni një short me lëngje, wow. Një short me lëngje, wow. Dhe frutin që do ndiheni, wow. Wow. Dhe do t'djihoni këtë edhe një herë, pipin, nëse jeni pipin, kjo është, kjo është dhurata. U takuam me ushtarët parashutistë. Kjo pas një arritje në rezistencën që po i bëhej luftimit me Koreve. Shumë mirë. Kthehem pastaj me grupin e miqësisë tani ne shkoj për muzik zonës së Trin 8 te 10 minuta. Sabotvin, emri i fituesit të anagramës gati me Oltun, u fik Kalimi. Mërë mëgjesit gjithë mishë se keni ardhur Hello Mërë mëgjesit mërë mëgjesit Oshë altini Këllë mëgjesit gjithë sa vë bëti gjoni mm -hmm. Hej, ufi kalli mi Ishtë anagrama që kishën përtit në sotme Dhe ufi kalli mi do të thot Kualifikimi Bravo Kualifikimi, wow 936 i maro nëmërgimit Fiton du bileta për në Cineplex jere, jere, Bravo Për gjeni. një herë me thëndrejten Po Ja. Yeah. Kjo nuk vëndonte në një shumë ndryshim. Jeni tani që po na ndjekin edhe përmes uh, Facebookut, po? Mhm. Ne kemi shumë gjithëna. Dukesh që flokët i kanë, thoni, <laughs> <një, laughs> ja, të propotë. Në roze të zotë. Jo, i ka shumë mirë. Faleminderit. Nuk ka shumë pashë pashë reagimet e sinqerta të gjitha të mia. Po. I gëzoftë tha Ajona. Tam, normal. A i apë kështu? Faleminderit. Është që sa thua, kurqë flokëre janë? Po. Mhm. I gëzoj. Kam dëshuar para rrugës. Vëgjë me përshëndetje, ne na bien në qafas për shkakun kur jam marshku. Pao. Pao. E thon me shëndet. Kur i pret flokët? Nuk e di. Kur i thon me shëndet Juve? Kur i pret flokët pra? Kur i pret? Pao. A kur i luyen këtu aty gëzosh? E kuptoa. Baza. Si kam lëyrë asnjë herë, kështu që nuk e kam. Nuk e ke këtë eksperiencë. Jo, kam marshku që i luyen gjithkohës, nuk kam ndonjë problem. Jo. Por por akoma s'e kam bërë sefte. Sefte. Orlando Hošinga, aktualiteti s'kemi ndonjë kështu? Jo. Pyetje, a mund të e hedhim një pyetje? Dekar, pa. Siq raportojnë në mediat, Rose i quajnë, nuk e të parë ty, jeri, përba. Mm -hmm. mm -hmm. um, fansat tifozët kanë reaguar në rrjetës sociale duke kërkuar Flormu Majesit dhe Elvanës që të ribashkohen. Oh. Pasi këj ka publikuar Këngën e ti më të rejë që titullohet kështu Si titullohet Si titullohet 0619-2017-222 Këpër sush njërë si duan në gjithmon të letzojnë atë që duan të letzojnë në gjithdo mm -hmm. gjë Dha i njeri u bën edhe këngë se e këpër sush është në këtë biznesin e të bërit këngëve Por gjithdo gjë mund të interpretojnë si kur është një mesaj dhe një këshu Që i dedikohet i purit pasi gjithmon do të kjo Gjithja i e ka mohuar mi thashë se do. Edhe të... ja, është që njerzit duan të dëgjojnë atë që duan të dëgjojnë. Si ishte ndonjëherë mbani mend me me Britney the e, Justin Britney the Justin Fire, jetëm sigurisht bëheshin për njëri tjetrë apo ishte ky teatri pastaj? Po ky se shih brezit on. Timber Bieberi. Bon, është Bieberi, jepo. Në Selena Gomez. Në Selenën pra, pastaj uika. Tash përsëritet historia, do dani do dani një Justin tjetër me një Selena tjetër. Absolutisht. Sepse dua gjithmonë të di ti kush. Atëherë, si titullohet kënga e re e Florit zonjës Zotrin? Jo domosdoshmërisht një dedikim, mund të jetë edhe thjesht për për shefin e tij. Tani lidhja e shkurtër. Se vini në lidhjen e shkurtër të këtij hënë, erdhi dhjetori. Dhjetori është fundi i vitit dhe mban numrin 12, 12 fisit e Izraelit dhe më pas 12 ditë të Jezusit i dhanë numrit kuptim. Kuptimi i jetës, çfarë ka munduar njerëzimi në shekuj. Sheku i quhen njësi të përbara nga 100 vjet, 100 vjet janë një grimcë padukshme në rrjedhën e kohës, ku ko ajo është sërish në qarkullim edhe pse kjo është kot tjetër. Tjetër për tjetër themi kur dikush nuk ka saktësi, saktësia ka gjasë shkronja është emër gjiniam femërore, numri 1 strajtë e Pashqëut, strajt e shuan do të bënte saktësia, duke marrë në fund një AA-ja shkronja e parë në alfa la tiene për fitonin tonin tonin zakonisht e thrasin Elton Eltoni më famshëm kam emrin John dhe është artist britanik britanik janë e Tom Jones, Billo Zeleblyn, Rolling Stones, The Purple, Arctic Monkeys, Queen, Coldplay, Robbie Williams etj. etj. shkurtohen në të shkruar por jo në shqiptuar, fjala e shqiptuar ekziston dhe nuk mund të zhbëhet më kurr, kurr në anglisht bëhet never dhe ngjan me fjalën shqipe neveri. Neveri është mirë as mos shkartosh, as mos ndijesh ndjeshmëria e lartë, konsideroj gjë e mirë tek celular, ndonjëherë edhe tek njerzit. Të gjitha gratë të rashërgojnë të njëjtë atë genet të vetme të mitokondrist Mitokondria është vetëm njëra nga 27 sobëzat adënës Adënëja është përbërja jonë dhe adënëja është në përbërja në eftik grupi Muzika që të qojmë të një është rock dhe është nga Led Zebrin All My Love Mërë mëgjes, mërë mëgjes blendje, mërë mëgjes saltinje, oltan mërë mëgjes më më si... të të mish, më të shumish, ju rënjë një drisamë të bukurë dhe të mbarë. Mm -hmm. Ok. Ju e dini që pas supermarketit pa kasa, tani ka ardur një. Djes, <laughs> ka ardur një rrisit tjetër, vjen hoteli pa recepcion dhe gjendet në shëngaj në kinë, ku klientët mund të shkojnë të bëjnë check-in, të hapin vet dhomën, të thyren menunë që duan të shpinë për ngjesh, të ndezin kondicionerin nëpërmjet e gjitha këto ndodh nëpërmjet një aplikacioni pa ndihmën e personelit. Pra nuk o, ka asnjëri në hotel vetëm mjevton që të uh, kesh këtë aplikacion në telefonin tënd. Në fakt, themi gjë, unë uh -huh, do të shpresoj të të mos shkoj kurr, kurr, kurr në një hotel si ky para se të vdes. Duket si një film thriller. Le të mos i nëpër popull në sa ta kem ymrinun pastaj let oh.biz Në fakt është bërë një marrëveshje mes Intercontinental dhe aplikacionit WeChat, që është aplikacioni kinezin, ngjashëm me atë që ne përdorim WhatsApp-in. Këta të dy janë bërë së bashku dhe pikërisht kanë thirrë aplikacionin që ti mund të shkosh në hotel ku nuk ka asnjë rit dhe të hapësh çdo gjë dhe të nëpërmjet aplikacionit. Në fakt nuk është hera e parë që bëhet një iniciativë e kësaj. Natyrë në, se në, se në Kin, sepse Smart Hotel Ata këshu i kanë që vetur Hotelet inteligente Janë kryuar në fakt Cold Hotel 2014 Por është hera e parë Në faktblendi Që aplikohet Por her të parë Njohja e fyturës Por të uregjistruar Në një hotel të tjetë Dakor, dakor Gjitha këto janë Teknologija është lejon Që gjitha Shumë në pra se Po në zëvëndsojnë Në aplikacionet Nuk është punë antje Po të e hoteleria është hoteleri dhe mikpritje mm -hmm. shumë shpesh edhe ka të bëjë me mikpritje, ngatë bëj me dikush hapte shtëpinë e tij, se kështu ka filluar gjithçka mm -hmm. ja dhe njerzit shkonin atje dhe ai priste në, në shtëpi. Pastaj nga shtëpi e këto hotele se do të priste më shumë njerëz, etj, etj, etj, por gjithmonë merrte një njerëz që kishte mikpritje. Tani nëse ti shkon aty dhe nuk takon kërkënd, e hapet një derë, e gudhet më se çfarë, e vjen ushqimi me një robot që ta sjell dhe ikën mm -hmm. atje. Dhe pagueset si me staybook. Si më kanë në një app po telefonet? Po, po si me qenë në... Në Mars Në Mars Sigur s'ka po, asë një rrë të qarë këte E vetëm ti, i izoluar diku Sepse... E frikshme është po, në fakt Po, është e frikshme është, Nuk e ti Nuk e nejse Mua në zonë përqende Si që thasht E thashtë shumë si qërish <laughs> Jo, ishte e qarë dhe që thashtë Shkoja në një vëndë si ky E mm -mm -mm. Se edhe të ka i Për shumë Mo kujtoj i filmi Kus? Passengers mm -hmm. Që është me Ku këtas gjohen se të asë rasës të stisht gabimish në një uthtim që do të zjasë shumë Dhe ta e gjenë veten që Uthtim iska për të në baruar në kone e dhës të tyre Që që do të vdesin në uthtim si pasajer të mm -hmm. sajën i esë gigante Edhe fillojnë edhe e përdorin atë për aja sa mundet Por shmangin edhe një katastrofë Që gjithka ishte për më të mire në pas taj Sepse gjithka ndodhe po të kishin qënë gjithë në gjumë si supozohej që mm -hmm. do të doste deri në destinacion. Do ishte. Atëherë, askush kishte si për të arritur në destinacion. Mhm. Mm Por uh, edhe ai baristi që ishte atje, që ishte robot, ata si mm -hmm. e kishin bërë që të dukej si njeri. Mhm. Është që thillej si njeri, është që bëndhe shakara dhe batuta, si njeri, sepse kjo ishte cilësia që kërkohej, që të, pa të, paktën, si të paktën të ngjante si njeri. Kurse këta i kanë njerëzit për të vërtall akoma këtu. Është thonë jo më jo. Kjo ndodh edhe në banka për shembull. Dhe i lëm pa punë po që ishim bankën në për në për Evropë kanë parë. Mhm. Mm ku des kam hyrë dosë sepse para duhet fillim të mëson se si funksionon kjo gjëja. Normal. Po s'ka asnjëri ti shkon në bankë dhe e kuptoj, po ATM-ja është një gjë, aty mund të bësh gjithçka. Mhm. Mm I bën depozita, i bën marrjet e parave, derdhet, ku diun transferta të gjërat, çdo shërbim bankar, njerëz hiç atje. Vërtet. E para kur je pak i vjetër Ja, është më është vështirë se të përshtatesh. Sa rrinë nuk të shohin syt. <laughs> e dytën pastaj është gjithmonë kështu. Nëse ke një pyetje, nëse si je i sigur për një gjë. <laughs> e njëjta gjë ndodh edhe te stacioni i trenave, për të prerë biletat te makinetat. Po ti ke parkuj i par, huaj për shkakun që nuk të ke vështirësi. Do të thjesht kur e bën për ditë ato, okay, e merr dorën për një javë dhe pastaj bëhet e lehtë. Po dikush i vjen i rinë në qytet është gjithmonë duhet të pyetë si kjo, ka gjithmonë më pak sportele ku Kupi. Njështë të, të tonë një që mm -hmm. Njështë të tonë një që Njështë të benë me gishtë Si robota Dretë makinetës <laughs> ja! Qën mm -hmm. dhe ti Ja Qënë qënë nuk e ti Po falim dhe i tje Jështë një kosë është të... është ku po shkojmë Ndryshimi teknologjës mm -hmm. Ora është një 8 e 28 minuta 8 e 28 minuta Mirë, <laughs> <laughs> më një gjes Të gjemë më bërd nga Imagine Dragons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 watching the leaves change in the seasons sometimes i think of you relive in the past wish it lasts wish i'm dreaming the seasons they would change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 Ja do të berganti një sa jaojm kolegun, sa oh, jaojm kolegun, që si sa doni gatë se jam duke jam duke e, e, e shtrirë dorën me sa më ha. Ja edhe po ndeu euro veti 99.9% mua do mbier. Po vërtet e Asa, ke? <laughs> si gjithmonë. Klasa. Kjo e thot me një siguri këtu, skencore gati. Po se në gjithë kështojë kemi bër. Probabiliteti i dy të fundit ty të garon më shumë nga ti. Absolutisht pa. Po se Ne kemi një or kaq shumë herën sa Altini spojon doshta. Sa fytyra janë bër për herën. Ëh. Dërgoj herën. Çfarë më thua tani? Meqë jemi kurioz për ty, vazhdo ti. Na trego orën. Na trego orën. Uh, nuk e kam vonzë dot orën. Je s'as orën. Sa s'as ora miri. 8:36. Faleminderit. Të lutem. Okej. Gjë tjetër, do. Atëherë dua të të tregoj historinë e një çifti nga New York. Hami do gjë tjetër se të pyeti. Po desha. Mendoa dhe thua aj kur të mbaroj. Kur mbaroj historia. Pa problem. Uh, a ishte, a ishte gjip, gjip, gjip. Shë, uh, i shta a që i emocionuar dhe kishtë vendosur që ti proposante të dashur asë të ti uh, Duke i bërë një surpriz okay. Nuk e ka kanë që në rrug uh, Nuk e di pëse kishin zjedhur pikër i shta të rrug Nuk e di kishtë një kuptim për të apo jo Me gjitha të historia bët e cudishme Sëpse a i që i emocionuar ka i që në cunit Sa në momenti që është ullur në gjunj Dhe kanë zjeru nazën I ka rëndu naza në njën ka këto pusetat është përpjekur për, për uh -huh. të luajtur, uh -huh. por nuk e ka dalë dot, kështu që ka ikur uh, bashkë me të dashurën e tij pa e etsuar deri në fund propozimit. Megjithatë policia ka filluar të bëjë uh, një punë fantastike, sepse janë mobilizuar të gjithë punonësit dhe e kanë gjetur një zonë që i kishte humbur djalë mm -hmm. që u ishte bërë propozimin ata të gjithë këto e kanë parë nëpërmjet kamerave të sigurisë në rrugë, e kanë gjetur dhe tani më po kërkojnë djalin që nuk i dinin identitetin <të> e tij. <të> e e dinin vetëm <të> <të> si pamje dhe kanë nxjerrë lajmërime që kush e njeh personin i cili është qartësi i dukshëm në videot, çka ata kanë bërë publike në faqet e tyre wow. online. Ta lajmëroj sepse e kemi gjetur <të> onazën dhe e kanë thënë edhe pse ka qenë shumë i emocionuar herën e dytë që bëi propozimin, duhet të, të gjejë një vend më të sigurt. Djalë mos të bjerë me dorë. Nuk po shfaqet më. Nuk e dim këto. Sa keq. Por ndos edhe kështu. Faleminderit, Dieri. Të lutem. Atëherë, Dieri e ganti për thedur shortin. Për thedur shortin? Patjetër. Sigom se do të bjerë ty, por njëri prej yush do të i bjerë shorti dhe pastaj ne do të luajm sa e si e njehim kolegun apo kolegen këtu në kllinë më qesit është një lojë ku un bëj tre pyetje. Mhm. E dy prej yush do i përgjigjen sikur të ishin kolegu.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 Në gamë spirdë nga Brazili, ke çfarë? Seriozisht ke? Që sjell ta mund largosh këtë çep. Le <laughs> të dëgjojmë mirë, dëgjojmë mirë Alesian? Po, po. Mirë, faleminderit. Ke qenë na today kur t'kthehemi zotrin do të ndërtojm Oltën ndaj lojës sa e njohim kolegen. Uh. Uh. Bonicate. <laughs> Bye Doron. Some day I won't be afraid of my head. Some day I will not be chained to my bed. Some day i forget the day he left My shorty night today One day i won't need a phd To sit me down and tell me what it all means Maybe one day it'll be a breeze My shorty night today My shorty night today you got day I guess I hope I'm gonna be okay cuz I'm not today. okay mm -hmm. Alessia Sarah Tani kemi gati zojën zotring lojën ton Mhm mm Sa janë ojim? Sa janë ojim ton për ditën e sotme? Po i kem. Kam tre dilema tani do t'i vëm përball oltës, secila tani largohet nga emisioni dhe Shkon në drejtim pa didur Olta nuk nga të gjonë më Shë që të tre dilemat Do t'ja vëmë për balë Jerit mm -hmm, Shënë edhe jerit Gati, më më gjes Dhe altinit Më më gjesi Duhet që të mendonin Si kur t'jeni Olta Jerit Hishdor do, nga mendimet fisha. e tua mm -hmm. Hishdor nga bindit e tua Nga ato që ti Verson morali Hishdor nga to <laughs> Oke <Okay. laughs> Ah, sa pëm për qeka Dhe me du si jo, Olta Oke okay? <laughs> Oke okay. Altin, kujtës I... <laughs> Mund të afitojsh të ti këtërë E ti që si e grua Por mund të afitojsh të ti O, oh, jeri ka një përparës Si po themi Po, nuk do të shmë afërë Po, pak nga anë e gjinis Go të gja më afërë Atere, uh -huh. dilema e parë për Oltën Do tjetë kjo Ju zonja e sotrin duhet i përgjigje Një sikur tishtë jeri Ose Altini Mësak sikur tishtë Oltë Në fakt Në numrin e telefonin Zëve 69 20 70 22 Aji pë që të tjenë njësoj me antoj që të nga jap Olta më vonë mm -hmm. ka për të fituar ka për të fituar pa më rak Olta e së bëllonë pas pak se sfar se që thot, oke okay. atër pyetje nëmër një mm -hmm. Olta mm -hmm. do së gjithje të biesh në dashurime dikë që ka trupin e bleonës trupin e bleonës dhe kokën e arditit oh, e kujtë ardit sfar kombinimit Ardit që bërësë? Ah, oh, oke. Okay. A, vë dikush, me dikush që ka trupin e arditit dhe kokon e pleonës. Oh, my God. Pra, olë, ta të bjerë në danshuri, me dikush që ka <laughs> Se trupin tjepresur. e pleonës, edhe po e me mendoj lagurisht që së që pleonar është, pa, pa, pa, video, pa, dhe kokon e arditit, a, vë dikush që në të kundur ka trupin e arditit, por ka kokon e so, bukur të pleonës. Kjo është gjemë e cudit shma. Ta një, Pra një do të gjedi Pra një do të gjedi Pra një do të gjedi Pra një do të gjedi Pra një do të gjedi nëse do mashullat për femër pa për, pa. Trupin pa. Dhe nëse do mashullat për femër kokën po, Ta që kokat dhe trupin nuk korespondojnë e di është bërë një gapim është bërë një gapim njëri <laughs> Por kjo është gjedi është gjitha fantazi Pra ojta Do të gjedi është të biesh në dashuri Medikë tas hija kem shoh do a kem shoh të bësh dashuria të bishën dashuri skajë b... me dikë që ka vijesh në dashuri prap me dikë që ka trupin e blonës dhe kokën e ardhitit apo me dikë që ka trupin e ardhitit dhe kokën e blonës i ku kjo uh mm -hmm. uh i ku dilema e dytë pa për oltën sot h mm. olha do të thini që sa herë që bisedon me një mashkull mm -hmm. me cilin ndon mashkull të qoftë në botë ti Pa dashen të në këndonë në nëzë Sex bomb <gjellar> mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, Tani, po lëti mm, mm, E dhe po e provoja uh, Nëse do të shë ollë Ta për shëmë mundu të mundu të mundu të shpegoja Kjo është një njim... Shikon, se po mundu e mëzë të temë bishka Duhet mm, mm, mm, mm, mm. Dhe, okay. Apo Apo Të të zërë lemza Dhe të shtimat Sa oh, her që pëndashori ja. Pa pushim Pa pushim Pra, të këndosh në nëzë sex bomb Sa her që fletë me një mashku Pa dashin tënde Apo, gjithashtu pa dashin tënde Të të kapin lemzat të të mershme Lemzat e të shtiman të bashku E siklesme E siklesme dhe Shumë Siklesme dhe po dujet kombinim interesant Eshtë po, dujet kombinim interesant Në rrësë të fusim lemzën të shtiman dhe Imaginoj O gazim në orëtës Po, po, po Oke. Okay. Për oltën mund më të mos e kuptisë ti çfarë, por për partnerin në jetë dhe... Dhe tret e nje. Në pjesë të tre të fundit, leme afund për ty, Olta. Oh, mhm. Ëh. Do zgjidhje. Të të shponin me gisht gjithë jetën. Ëh. Dikush që të gjengë nga brawa kështu. Të shponë me gisht. Mi nuk është që të vjen të afuzhë një mbrapsh këtu. Ani dikush jo nuk e nje. Dikush që okay. shpon bashkë okay. me gjithë jetën. S'ka lista, edhe po ta njohish bashkë parkoi njëri. Prapta acaron. Uhuh. Apo mos të prekin më kurr me dorë gjithë jetën. Asnjëherë. Asimashkull. Asi Asi po asnjëri. As oh, sa keq. Pra, oh. ose që gjithë jetën dikush vazhdimisht të shpon me gisht kshu. <gjrë> <gjrë> Besdis. <gjrë> nuk tani xhir. Apo nga ana tjetër, mos të prekin më kurr me dorë. Fare mun prekish vetani. Nuk e shenitaj gjish. Na duesh je. Ai sa po kërkon. Oke. Uzi. Jo, po. s'nganëj dash. A der, ta thrasim moldum. E thras. Ta thras. Sa kanë mundje? Bëj një këso po. shenj. E jaulta ia. E jaulta ia. Tu jam. Hajde, hajde Të erinatë në vënë të valson Ja së këmë bë të nga të radhe Të bëjmë njëri tjetërin uh -huh. Pide e uh parëmër -huh. të ju, o një të ashkjo Pa? Do së gjithi e të bëjmë të ashkjo Me të kështë që ka trupin e bleonës dhe kokën e arditit Apo me të kështë që ka trupin e arditit dhe kokën e bleonës E të ditë mërë së altë e për Med një moment të vizualizorës, gjë? O, zë, zë Domethën koka e bleonës trupi e artitit ose koka e artitit trupi e bleonës. Po zoti i madh. Bleona ka trup shumë të mirë, edhe artiti i gjat. Të, të, të, të, të dhe biesh dhe dhe dhe mashum, në dashuri. Po ke parasysh që nëse do të artiti do ta kesh mashin, do ta kesh për gjithë jetën. Do ta kesh femër pastaj dhe ka pak si kthesh. Domethën, baje çart zoti. Po prap. Koka në bleonës. Pra, të biesh në dashuri edhe gjithasë lidhur me ndjenjat. Pam. Ehm, vetë që ka trupin e bleonës dhe kokën e arditit apo vetë që ka trupin e arditit dhe kokën e bleonës. Kodoku të përplasë është një soj. Jo, s'është një soj. Të pamë ndonjë. Ka dy sojë, është dy sojë në fakt, por që ka dy sojë, okay. Klasë të dyze. Kokaja e bleonës dhe trupi i arditit. Ok. Pra dom maskull me fytyrën e femrës. Atë kanë, shumë ardhiti dhe koka e bleonës. Trupi i ardhitit dhe koka e bleonës. <të> bravo. Jeri. Faktën kanë i domosdane këtu. Natyrisht, natyrisht. Jo, do të thotë që këtë trurin e bleonës. Trupi i ardhitit dhe koka e bleonës. Bravo. Jo, në këtë rast s'kanovë për trup, mendoj. Vetëm për trup. Ok. Next time. I gugjo. Yeri. Ofta, po po. Altin. Po. Ti dytë, dilementut. Mhm. Ofta, do të thyej sa herë që flet me një mashkull. Po. Që mund të jetë një koleg, mund të jetë një klient, po e quaj dikush në zyrat e shtetit. Po po. Ti pa dashje 9Z fillon këndon Sex Bomb nga Tom Jones. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Kudo ku jam. Oke. Sa herë takon një mashkull? Një mashkull, një mashkull. Sa herë kudo ku jam? Pam. Pam. Apo që sa herë që bën dashuri të lemza dhe të shtima së bashku. Rekombinim të dhunshëm, lemzash dhe të shtimash. Shumë dhunshëm. Shumë twçishme. Kjo është gjithë. Tam. Ops. Është gëreqtuar tërmet. Tek partneri i cili do të jetë përjetmirë njohës. Barës, po falë, mund të asaj experiencia uh, me lehtë mundës jo, në mënyrën e dor, po themi. ë uh, Atëre. Ose. Ojta fol. Pra, të qëndosh seks bomb çdo herë duke duke ata, qiko, ata do mendojnë se po ja lip, është kjo gjë. Ë pra, sikiklet këtu keq kuptim me pat. Ju do të marr, do të keq kuptojnë sikur ti po takove një burrë <hulloh> e qëndon seks bombin. Po vdes. <hulloh> do dali dhe nami pastaj, mbas vitit parë dhe do ti vazhdojsh dijetën kështu. Po mëseka në Z, është. A ka në Z po prapë dëgotin. Mm -hmm. Nuk është mm -hmm. do. Do i doj të marr. A i kush mos për <laughs> <Sex>. <laughs> <laughs> për shkang, pa kanë don seks. Mos mos kërkon diçka nga unë. Po baby. Okej. Okay. Uh, Leimza <laughs> <laughs> dhe të vestimë pafund. Nuk e di pse ndjen përgjithë jashtë. Po baby. E kam humbur topik. Lemza dhe të vestimë. Mos. Njeri. Nuk e di pse u duk më fani në këtë moment. Lemza dhe të vestimë. <laughs> a ia di kokon apo? Normalo. Holta. Kto jam? Dozihen se gjithë jetën dikush të të shponte vazhdimisht me gisht, duke të bezdisur pavoncish thajë. O zot, ju rreg këtë vllai njerëzish, pa pa që të, e të qartë, të qartë. Ma ashtu? <laughs> apo që mos të prekin <laughs> më kurr me dorë. Kurr asnjë. Asnjë. Asni mashku mbi vet. Asni as femër. O. Të ndron mendi, pastaj do të më në, kokën e ardhit dhe Jo, jo, jo, jo, fare. Do të thënë ti nuk do të prekësh më kurr, uh -huh. ose dikush gjithë jetën tënde do të ta nzi. Kjo do jetë të, të, të këtë duket, stres. shpuar me gishtë. Kjo do jetë do të kem rraf më mirë as herë këtë tipin. Mund ta kisha ti në opera në Paris uh -huh. në Louvre. Ups. Je duke a protestuar. Është kim gjithmonë aty. Je duke bërë. <laughs> Ta një të durësh gishtin, apo mos të të prek njeri, dhe më sajnë E shi ka momente, të përbësh, të përbësh Pa pra, pa së duhet të shi Më shpejt se tash më fornë, më shpejt Lëte jetë këtipi atëherë që më thumpon tërko Që të shpon gjithkosh Atë ere, olë të akërkon që t'jede shpuar vashdimish, zonja, sotri nga Diklush që të shpon me gisht Qatë të të të? Të me shpojn me gisht Më qështë sakë 100% të Altini <tëllim> Bravo, tina, bravo Më një, një seriosisht Ka gjithur Ka gjithur uh, Gjithi shka Bravo Altini Mirë, do të shkojmë edhe kush shtë Fitues Ollita, qërë do t'javim për t'javim? Nga Zefa Natural Nga Zefa Natural Oke okay. Shë mirë që Qështë gjen Qështë uh, gjen Saktë sish, pra Ose këha ndodhur tani Do të shkojmë Olita, do të shkoj se kush të ka dërguar Për qëgjene sakt në kohë E da të i filonë në gjithë shka. Ok? Dekord. Ikim? Ikim. Për një ka musikë në krybune më që e si zonën së trinë. Grita ora! I should have stayed with you last night Instead of going down to find trouble That's just trouble mm -hmm. I think I run away sometimes Whenever I get too vulnerable That's not your fault Sweet mm -hmm.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 is to real and every time i feel i'll have a touch Jesin kla me fem në 104, është 96 minuta në këto momente, zona 3 data, 30 orë. Un jam blen bashme këtu bashmerrë. Mirëmëngjes. Kemi Altin Sulajin dhe Ulta Regën këtu me ne. Mirëmëngjes. Subjekti i lojës son, kemi fitues. Sa famë më mirë po. Është jo fituese 3-3-5 i mbra numri fiton kuprin wow, nga gazepa natural. I lungë të lung. Sportën me lëngje frutash. Wow. Wow. <laughs> Wow. Yes. Federica Jerimu Jo e u mbani mund historinë e 12 nxënësve bashkë me trajnerën e tyre që mbetën të izoluar në shpellën Tham Luang në Tajland. Përndaj mm -hmm. mm -hmm. ajo histori mm -hmm. tani turistët nuk mund dalojnë të vizituar pikërisht këtë shpellë ku mbetën për 2 javë 12 nxënësit dhe trajnerët e tyre, por jo vetëm që po vizitojnë hapsirën për jashtë dhe për rreth po them të shpellës sepse deri tani nuk guxojnë m'njerit të hyj, po po blejnë dhe është po them polulzon nga ana ekonomike pikërisht për banorët e zonës aty sepse po shesin suvenire me motive të rajonit të tyre, po shesin bluza me bishkrime mm -hmm. dhe gjëra të ndryshme dhe për të gjithë ata që duan të bëjnë një selfi pranë hyrjes së kësaj shpellë pikërisht duhet të bëjnë një pagesë minimale dhe janë të shumë njerëzit që pikërisht po shkojnë për të parë uh, lënga afër shpellën ku mbetën të izoluar 12 tani është bërë si atraksion turistik vetëm për këta Çe ishte edhe në të... fillim, por nuk e pasur dyndje kaq shumë dhajë dhe të gjithë pa, banorët po gëzohen për këtë gjë, sepse u bë aq një orë në ban botës, sa tani njerëzit kanë kuriozitetin më të madh për të parë më ngafër uh, shpellën dhe vendndodhjen e saj. Kështu që ata ndihen mirë dhe me sa duket uh, ky vit po mbyllet mirë për nga ana ekonomike, sepse poshesi gjëra dhe uh, poshfrytëzojmë, po them, fotografitë bëjnë njerëzit pikërisht në shpellë. Një pjesë fitimeve do duhet të shkonte edhe çunave mm. që duruan aty. Duruan ai shumë 2 javë, josh e ka. Sesh e kanë pasur edhe mm. ata kontributin e tyre. Normal. Normal. Historike dhe tradicionale e ka përshkruar marrëdhënien qindësorë mes Shqipërisë dhe Greqisë kryeministri iun Edi Rama duke folur për mediat greke, ku ka theksuar se së shpejti do të kenë edhe një takim midis tyre, dy kryeministrat, Rama dhe Cipras, ku do të diskutojnë për çështjet midis dy vendeve. Kjo dhjet nga vetë eksperienza me gjdo fëqinjë, si në gjdo fëshatë në një qytet, apo edhe akoma me zvendeve, Gjerat Jan Njësoj ka theksuar në intervjis kre Ministri Rama, duke shtuar me humor se këtë e koncepton më mirë në një ndesh e futboli me sëqinjëve, që duke sikur është luftë. Mm -hmm. Pra ka thanë që nëse ka fërkime e rëpasere këto, si dhe mos kërë janë pëshinjë, ndodhen. Pse është më vështirë të mm -hmm. fërkohesh me suedezët për shembull kur je këtu sesa me shitë. Sesa me greqët që ike, ike një ditë. Qini tema më mirë. Megjithatë Rama ka deklaruar se ne jemi shumë të gatshëm të përmirësojmë këtë marrëdhënie dhe do ta bëjmë këtë gjë, duke thënë se me midis dy popujve nuk ka kështu. Çfarë? Çfarë nuk ka? Mm -hmm. 069 20 70 222. Po 069 20 70 222. Sa ziçi nuk e shpalli sesal si bar kombëtar? Sa së përbashkët? Sa së përbashkët? Sa së përbashkët? Po. Ne gjizë ato të dyqe dhe Ne e që vajmë saltskosi me, me hudra dhe kasravec Pa, pa Nisa Qikojmë, ajo mund tjetë një përbashkët Ajo mund tjetë një përbashkët Zonja e zotrin Muzik tani, maybe tomorrow Nga stereofonik zvien në klubin e mqesit Njo përshëndezim fort Tore ashtë 90 minuta Ju jeni me radion komëtare Fërë fërë fërë Mirë më gjësit 9-13 minuta në këto qasë Se ju jeni me krybin e më gjësit në valet e radios komtare Këllab e fem Unë jam dhendit u bashkën e jeri Mirë më gjësit Mirë Mjë më gjësit Mirë më gjësit Artini sot ka presentuar edhe censuren e ti më të re Të fundit fare, që ka dak? Duke të vështirë Versioni jetë a funit, si që mm -hmm. njët Edhe tinglonë së një makë, jo së një censurë Dëgjojni pak U takuam me ushtarët parashutistë. Kjo pas një arritje në rezistencën që po i bëhi luftimit me skoreve. Mhm. Mhm. Kur Pipi pra? Kur Pipi. Ta do gjetë njërë. Kur u takuam me ushtarët parashutistë. Kjo pas një arritje në rezistencën që po i bëhi luftimit me skoreve. Po. Kur ushtarët? Jo, ja, nuk mund të ishte. Kur ushtarët. Po mund të ishte për jo, ja, nuk është. Azoficerit. Kur ai mاتا? Jo, hmm. jo. Njer të të ku njerëzit. Jo. Ëu. Edhe një herë tjetër. Kur u takua me ushtarë parashutistë, kjo pas një arritje në rezistencën që po i bëhej luftimit me Koreve. Okej. Okay. Shumë e përdijshme. Ne jemi në një kontekst lufte. Mhm. Mm Ushtar parashutistë janë këta, nuk janë fermer, për shembull, ta normal. Kështu që Ata kaqsaje bëi takojnë ndoshta. Qësi jemi aty pra. Ktu rreth e rreth. Mund të thën po themi që e njohin zanatin. Nuk e di, nuk e di, jam s'jap dot asnjë din. Ti s'jap dot asnjë din, kjo është e mira. Kjo është e mira. Holta. Tam. Një fitues? Pa. Midis pavë nuk ka urrëti, ka thën Rama. Ës Almirandi fituesi dy biletave për Nasin Plex 688 i marrëm. Bravo qoftë. Almirandit. Bravo, të lund Për fitore Në tupire të apërë nësyn e Pleks Almirand Bënë të tuat në këto momente Tiri, riri, riri Mirë uh, Leti apëj me dhe një Leti apëj me dhe një tjetër dhurat Olta Pa tjetër E kemi patur sot Tre shporta nga Zepa Natural, zonë zotri mm -hmm. Me lëngjit e fruta dhe wau wow, Apo frutin për tre nga fituesit tan. Qëse që duhet i kemi dhënë, kjo është e treta. 1 mm. kemi dhënë, 1 është për censurën dhe kjo është e treta. Po 1 është për censurën, po, dakor. Po është glushuar. Ne kemi dhënë. Po, po. Mhm. Ti tashish mm -hmm. si <laughs> a e shkruaj? Siç von, prit vëse e ke dhënë. A mun taksur, i në mund në të Është ke taksuar mund të evo? Po patjet. Mhm. Atëherë në një pallat në Tiranë, m, kanë zjarjet natës. Shërbimet e policisë në bashkëpunim me zjarfikset Kan bër evakuimin e banorëve. Imagjino, evakuim banorë, mm -hmm. shpërfaqërt prenzensës së madhe të tymit. Ka qen panel i elektrik që ka marr flak. Wow. Ne nuk e ka patur fatmirësisht së paktën deri në këtë momentel raportimën për persona të dëmtuar. Dhe kjo është mir, në Mir, pyllja është në cilën rrugë në kryeqytet. Ka ndodhur. Ka ndodhur një djegie. Mm. 069 2070222. Këmbas ban problemi, mezi tani ka muzik jazz glain që ndon uh. I am Yo yeah inn me club in am jess si j'om jess blend the yeri mer jess altini no mer jess you don't believe me but it's true so the facts cuz i'm my honest let your name real feelings coming through cuz Gjëmenë më jesesojën e sotit. Pelum të goja. Bravo. Çonë goca. Mhm. Mm jemi gati tani për lojën tonë. Fjala mbrapsht. Oh, sorpresa. O zot sa më ka munguar. Unë nuk fut goj. Të lutem mos bëj kok. Kam lozme pilotin pranë këtheve apo. <laughs> të lutem a diktur me pilotin? Sa që pati dhe shumë turbulenca. Mhm. Mm pra e bën edhe ti e. E pra. Klubi 3000 metra, a? Në di klubin 3.000 metra Njën jo. adhe që kam bërë Lëra me pilotin avion wow, Qëse arrin që ta bësh në avion Që u është je pjesë klubit 3.000 metra Lëra e fare Se më më mërë më më <ti> më në mund Kërë jam ka ishtë lart Prea zonë zotëri në të njemi në lojën Kë unë prezentoj Fjallë së prapëti Duke njësëm nga fjallë Me tre shkronja Fjallë me 4 shkrojnja, fjallë me 5, 6, edhe me 7 nëse ka nevojë Por gjithmonë ja përshkrojnjë në fundit të parën Pasa ja përshkrojnjë në para fundit të dytun E kështu me rrahtë Pra fjallët të presentojnë brepsht Në të janën të Rogers Do të gjeni koleksionet më të rejat markave më të afirmuara Me qëmime të përbaluash me nga të qitë Do të gjeni marka si Tommy Jeans Anthony Morato Calvin Klein Jeans Vero Moda Jack and Jones Gas Jeans Only Pepe Jeans, Selected Pieces, Only and Sons, Gaudi, etjere Mundi qeni të këto pëtani center në katin e tret Edhe të City Park, mm -hmm. Ka Rogers Ne do t'jabim sot një kupon, zonjë e zotrin Për të bërë shopping mm -hmm. të Ka Rogers Kjo është në blerë në 5.000 lekve të reja mm -hmm. Super Qështë 5.000 lek të reja Do t'i keni nga nëndër sa hyunit të Ka Rogers Ka Dhe unë mund të them vetë që E kam frekuentuar këtë zushanë dhe vërtet ka Robot mira Me të Shmime të përbalueshme Njërë po të shmime që friksojnë mm -hmm. E kalin datën mm -hmm. <laughs> Shëshë <Shqy> kujdes <laughs> Njëri nga fituesit Nga ju gjatë kësa loje Do të fitoj edhe kuponin E Rogers Dekar të he Pjane e parë ka tre shkronja jeri mm -hmm. Shkronja e parë për ju është kë ka tre gjithsej dhe shkrujnë e par për ju është hak kër. hak hak si hak marja o hak si diska cilën e meriton si diska që meriton e ke hak e gabim mos në vjen keq je me i guzim shmi nga gjithë qunat por por e gabim gosat nuk kanë në një opcion jo jo do presim e të par Shkronja e dytë për ju është e e Mund të jesh na heck? Altdin. Jo, <laughs> ta është kek. Kek, thot Alda. Kek është saktë Alda. Bravo. Është kek. Tiri, pse si ra? Apo ishte mm. në spetën? Ishte olta para. Po Lazer Naldin, mos bërtit. Sa më shkit sok. Është kek. Bravo Alda. Alda po mëson. Gjeci këtu. Fjal ka. Ka shkronja, shkronja para për ju është i Shkronja e parë për ju është i. Ka lidhje këto. Hera herë sio gjithmonë. Çu di? Çu dijë saktë zonë të veçme që saktë. Seriozisht. Ja, ja. Ja, them, bla. Ai është çudi ma. Do isha, do Elia lojën do ikja direkt, po ta gjej në vet parë. Vjen këçi. Spërndit për ju është era. Mja ku qendron çutia. Pra zonja Zotrinka, katër shkronja, ieri, edhe ju dini vet tani. Mbaron me? Ka lidhje kjo apo jo? Jo. Sa herë po, sa herë jo tash. E tash. Hajt po bori. Bori. Sepse ajo më. Jo. S'është bori. Gjithsesi hape rrugën oltës. Shkronja e tretë për ju, Olta. Po, faleminderit. Për juve tani. Juve vetëm keni mbetur në linjë. Është i. Ame Olta Qiri Qiri e nuk të të gjauda Qiri Qiri është së sak të lumt të olë Bravo Olta Wow 4 wow. pikë Olta 4 pikë dhe rritani Të lumt Të lumt Olta E pëse se ka gjithë asë njërë të Si të në zonja zotëri në ngëshështë Qiri e si qiri <laughs> <laughs> Oke okay, Iku Pra e shënë fjallët kek dhe qiri Pa Pa <laughs> Kjo fjalë, ka 5 shkronja është gjenja ma shkollore Numëri njëjës, trajtaj pashqiuar Shkronja barbër ju është K Shkronja dytë për ju është O Malok <laughs> Malok Sela si. <laughs> Jo, ndë de... <laughs> nuk do. Po mund të ishte se është gatë lojë. Sigurisht, sigurisht. Nuk është, nuk është ajo fjalë. Hanja, shajë e tretë. Shikojën tretë për ju është ç? Wow, wow, oj, kjo është peci, zot. E kisha në no mendje seriozisht. Ma, <tiparate> Maçok, bravo. Maçok. Ështe saktë. Bravo, oj, seriozisht. Kishe Maçokun në no mendje. A... <tiparate> Që oh, dje ma dhe këtë Që dje ma dhe këtë Që dje ma dhe këtë Që kur thë Altini ma lëkë, ma shkëtë Altini mund të thotë Orë ma që Kër thonë me ndova patokë, kur thë Altini ma lëkë <laughs> A të frikisha se do thoshe patokë Iku dhe kjo Dani okay. Olta ju ka futur Olta, vajtë në, në shtat pikë shusha Ju ka futur në një rrugit dhe po Vajtë po po po mjë të grushtat <laughs> Në terma të lojë Futë të e bjerë Futë të, e të e bjerë 7 oh. pikë për 8 0 për jerin 0 për altin Me gjitha të ju keni shansi si Që ti përmbysin <laughs> <Shalas më ka laughs> të gjëra Shavas nga ka Gjitha me i pjeroza <laughs> i kamarjerit <laughs> Kjo fjall ka Gjash shkronja Shkronja par për ju është në Dojnë i mëjdu kjo thënë Së është diska që ne mund të hamë un dëshë nga ma çoku çrrëndit për ju është u gjinia maskullore numri 1 e strajta e parshjuar dhe hahet hahet po më maron më unë unë çfarë hajmë më maron më unë më vjeni çupu nuk hahet po pra edhe mua pra çdo gjë që jam atë mund të hash për diaj por nuk është diaj Vësë dela i është, sa po? Ja, ja, më ndoha tjetër, nuk e tjetër. Qëkoja e tretë për ju është bëhë? O! Bërbun, bërbun! Wow, wow, wow, wow, ajo është shpërthej o fare. O, është shpërthej o fare. O, është e gjeja për të ngrënë, ajo është lukë të fare. E, po, mështë haj barbune më të anetë që. Shpërthej o ojë, ta. Që të hanë që ti vëse? Kra Ja Kjo është goditja për? më <laughs> <laughs> e rëndë që e vëndoi ndonjëherë. <laughs> Shumë mirë. Kam përshimin që fjala e fundit është kambale, po ti nuk e ke ne nevet shkëndësh mbi askand. Qësi <laughs> çka do të zgjлем vep. Po si vem pasaj kushtoj edhe kuponin nga Rogers zonja Zotrin. Tani kam muzikë nga Sense Sicilia. Kanga Full Fighters. I got this feeling I can't keep it in. here and say sir silly here in the hall to you all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 promises i can't do them wrong but i'll give you everything tonight magic is in the air there ain't no science to so come get your everything tonight i'm no promises i can't do them wrong but i'll give you everything tonight magic is in the air there ain't no science to so come get your everything tonight tonight <laughs> You ain't think tonight mm. Is it I don't know Cuz my body is cold I so come get joy everything tonight I made no promises I can do all the wrong but I give you everything tonight. Magic is in the air there ain't no silence I so come get joy everything tonight. promises i can do them right but i'll give you everything tonight magic is in the air there ain't no science here, so i can get you everything tonight i made no promises i can do them right but i'll give you everything tonight magic is in the air there ain't no science here, so i can get you everything tonight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 Çajrat bimor janë të pasur me antioksidantë që forcojnë sistemin imunitar. Studimet kanë zbuluar se përbërësit e çajrave bimor janë të fortë kundër baktereve, viruseve dhe mykut që sulmojnë organizmin. Zgjidhni çajin e malit, çajrat me bimë medicinale si shirebel, rigon, rozmarinë e të tjerë ose edhe çajin e ze. Erzat, erzat e barishtet janë ndër burimet më të përqendruara të antioksidantëve në krahasim me ushqimet e tjera. Ato luftojnë inflamacionin dhe forcojnë imunitetin. Përfshini sa më shumë erza të fresta ose të thata në pjatat e gatimit tuaja të preferuara. Bëronicat. Studimet kanë të reguar se bëronicat kanë nivellet më të larta të antioksidantve në krasimet gjithë frutat e tjerë. Këto kokrat të voglja përmbajnë kuercetin, një substancë që ju mbron edhe nga së mundjet e zemrës. Kjo substancë së zbutë siptomat e allergjisë, blokimit të hundve e të tjerë. Konsumojni bëronicat të freskta ose edhe të ngryra me kosu se shiojni veçnas. Kosi, përmban bakterit të njëra që e funizën sistemin imunitar me përbërsit e nevojshëm për të luftuar gripin. Një racion me kos ofron 20% të dozës të rekomanduar ditore të zinkut për të cilin trupi ka nevoj kaj shumë. Konsumoheni kosin në mgjes që të merë një fuqim. Së bashku me ushqyerjen e duhur rekomandohet të flini mirë dhe mjaftueshëm. Gjatë gjumit sistemi imunitar dhe organizmi rikuperohen dhe marrin fuqi. Ekspertët rekomandojnë që të flini të paktën 7 orë, por idealja do të ishte 8 ose 9 orë në ditë. This is Club FM 100.4. në frant C'un concerto, la gente si diverte, qualcuno canta forte, qualcuno grida a morte. A Londra piove sempre, ma oggi non fa male, il cielo non fa sconti neanche un funerale. Annizio il mare rosso di fuochi e di vergogna, di gente sull'asfalto e sangue nella fogna. È questo corpo enorme che noi chiamiamo terra, ferito nei suoi organi dalla sia l'Inghilterra, galassia di persone disperse nello spazio, ma quello più importante è lo spazio di un abbraccio, di madri senza figli, di figli senza padri, di volti illuminati i come muri senza quadri minuti di silenzio spezzati da una voce non mi avete fatto niente non mi avete fatto niente non mi avete tolto niente questa è la mia vita che va avanti oltre tutto oltre la gente non mi avete fatto niente non avete avuto niente perché tutto va Si fa la croce chi prega sui tappeti, le chiese e le moschee, ma me tutti preti in greggi separati della stessa casa, miliardi di persone che sperano in qualcosa, però c'è senza mani, facce senza nomi, scambiamoci la pelle, in fondo siamo umani, perché la nostra vita non è un punto di vista e non esiste bomba pacifista. Non mi avete fatto niente, ma mi avete tolto niente. Da che va avanti oltre tutto oltre la gente non vi avete fatto niente non avete avuto niente perché tutto va oltre le vostre inutili guerre le vostre inutili guerre sali le metropolitana i muri di contrasto alzati per il pane ma contro ogni terrore che ostacola il cammino il mondo si rialza col sorriso di un bambino col sorriso di un bambino col sorriso di un bambino Tuto pjurën tërna la felicitat volava Kome vol avion a vola Halo, halo! Mirë mgjes! Mirë mgjes! Mirë mgjes, blende, mirë, mirë mgjes, mgjes atinje, mirë mgjes, mirë mgjes e ta Mishë dërashur, zepa natural Këtë radhë në ofronë surpriza Me duratët që kam enduar bërju i gjenjë pasur sot në emision mm -hmm. Dyi kemi dhenë, një e kemi lën gati për atë që do tjetë fituesi i censurës Por doja të thoshë se Zepa Natural sjell si në treg prodhimin vendas me cilësi standarde sigurie të lartë ushqimore. Gama e gjerë produkteve të tyre natyralle përfshin që nga qumështi i lopës, i dhis apo nën produktet e bulmetit, si dhe lëngjet e frutave, wow dhe frutin. Janë dy marka. Mm -hmm. Produktet e Zepa Natural mund të gjenden në 270 supermarkete në të gjithë Shqipërinë, duke nisur nga Big Market, Konad, Almarket, Spar, Jangle, Ecomarket dhe të tjerë. Gjithashtu ato mund të gjeni edhe në dy dyqanet në Tiranë që kanë Zepa Shop që ndodhet në rrugën Beqir Luga dhe Zepa Premium Shop 2 pranë stadionit Dinamo. Ëh, mm -hmm, dhe kjo për... rruga Beqir Luga është diku te pazari i ri, duhet të them. Okej, okay, ah, surprizë për, për pazarin. Dhe për të qenë sa më pranë konsumatorit, Zepa Natural ofron dhe blerjen e produkteve dhe të sportit së shëndetit online në websajtin e tyre, zepanatural.al. Zepa Natural, pra, me tre dhuratë sot për uh, mishtan këtu në klubin e mëjetësit. Ndërkohë, Altin Po, censura mbetet zotrin. Mhm. Mm Ës si kocka. Ës e vështirë. Mish i trevet? Kocka mbetet. Po censura mbetet. Po censura, po. Kur u takua me ushtarët parashutistë, kjo pas një arritje në rezistencën që po i bëhi luftimit me skoreve. U, uh, u uh, sa është? Kur filani, na s'mos s'në sradini? <laughs> jo. Ja. Mas. Ës shumë e shkurtër si fjalë. Po është njerë i përvetshëm apo është në e përgjithshme kështu si? Nuk është njerë. Kjo është në di më e para A, do dhe nëzirë se së pan Dhe nëzirë se së pan E dhe gjoj me dhe njëherë? Dhe gjoj me dhe njëherë? Dhe gjoj me dhe njëherë? A përme së nëzirë nëzirë E dhe gjoj me dhe njëherë? E vështirë? E dhe gjoj me dhe njëherë? Kur të përku takua me ushtarët parashutist Kjo pasi një arritje në rezistencen që po i bëhi luftimit me skorebe Aha. Mhm. Mhm. Mhm. Ëh, është e vështirë se ende nuk është aq, nuk është aq lehtë. Nuk është aq lehtë. Filloi një amëre tani, një muaj i ridhjetori. Ashtu. Ma i fundit. A ve, ke i bërë ndonjëri pemën gati apo? <tons> jo, ja, do ta gjasht sot po, duhet bër. Në fakt duhet bërën datën 6, po. <tons> po, se që ta kremtosh siç duhet apo. Kemi parë kaj shumë pemë. Në mënyrë religjioze. Dhe duhet bërë edhe në shtëpi tani. Ju sini as bek tashjella është bënë më të gjatë. Jo mëso, këtë vit nuk do ta presën datën 6. Ende bëni më herët. Un po pres tikë të marr një bread origjinal. <laughs> <laughs> po pres edhe unë që të pres një, por nuk do të më ska. <laughs> Kujdes të shkoj. Po thash politi... sikoi vërtet. Para Policia un kam patur kam patur për disa për disa vjet një bread artificial, ëh <laughs> ëh, <laughs> i cili nga masia është kalafitur. Se <laughs> sa yon tip në bread, po. Një ndër artyst pseu nuk e vendos më. Ek, po, ju ditë ajo që ti s'na e the kur morëm macën e yeri. Tani ti them avashave. Nuk keni më rroba pa vrimë, nuk keni më mobilje të sakta në shtëpi. Rroba paçime, pa paçime zëtojnë, çime shpesë e jona, ne ka fyuat atë jetës ajo. Kutoja si isha thinjur, janë çimet e saj. Kur krijem unë me ikim gjiththinën. Ka macë të bardhë. Jo, ë, uh, por uh, këtë vit po mendonim se na kanë thën. Mhm. Mm Tasë nuk shodh, e dissot ekspertë e maseve këtu në klubin e mëjesit. Jerida, por na kan thonë që maseve nuk hipën në pemë origjinale. Domethënë, nëse është pishë vërtet, nuk e nuk, nuk është e vërtet. Atë nuk është nuk hipën atë. E ka më kollaj madje për të hipur. Jo, sush, sush, sush jetek, është çështja tek është fleksibiliteti i Jeri dhe ajo që është atleta e vërtet, ajo është gymnast. Jo, i ngulën soi në kollaj aty, sepse imagjino pemët që janë në natyrë dhe maseve. Jo, maseve matet... të vërtetë, un po them një. <tus> për të qoshtë natyral. Dhe tani po kërkojmë për një brend natyral. Unë e di që ka një moratorium, pa e di që ka dhe drejtora Legena, kështu që Jo, ehm um, ja shtetit. Gjysma e njerëzve vërdorin akoma për ata natyral. Natyral. Mm -hmm. Dhe një mënyrë për ta bërë këtë pa pa prerë pemë, se ne nuk duam të shpyllzojmë Shqiprinë për mm -hmm. për të sjell në sallon pemët. Por, njësoj si me gjellat e deditjeri, apo duqanët e lulleve, ka fidani shte cilat specializohet, bëjnë breda. Mm, cilat uha. në fund vitit priten. Ta. Edhe vidin tjetër mbilen breda, breda të rrinë, mm -hmm. që kanë breda. vetëm të qëllinë, për të u shqitur si pëjmë e kryshlindjes, pëjmë e vidit rrinë. Në këtë mënyrë nuk shpilzohet, po edhe a i ka fitim, sepse njerëz i duan pëjmë naturalë. Këllë është e gjea e më e mirë në fakt. Dhe s'ka z Lën funfare mera të brenit mbasi i hedhin njerëzit këto imbleta do dhe ajo i rikthehet tokës e biodegradueshme. E ricikluesh. Mhm. Po nuk kam parë këtu që dikush se këtu mund të blesh palma, mund të blesh. E kupton llojë që do të nënçoj. Po për të vogla, brena të vëqël për krishtindjen nuk ka. Në vitin e ri nuk është se kam kam bën re. Thjesht një ide. Duhet të djesh të ngjash me natyrën. Po. Edh shojmë. Kështu pra. Porq jesu Sami, juaj, sonë, sonë, studgardor, në valët e radios kombëtare Klube FM është Music Box që ndjek kruvin e mëngjesit mbas pak minutash. Fillon orkesta me. Më të fundit kave 15 të dëgjuarat në Radio Klube FM gjithashtu. Ne ju përshëndesim, urojmë një javë të mbarë nga on Blendi nga Jeri. Kalofshi bukur. Çao, çao. Gjithë chau, të mirat. Chau, po kemi edhe dy fituesit e fundit. Dhe dy fituesit <laughs> <dhe fundit. laughs> e fundit që kanë mbetur për në fund fare. Për në fund fare 748 thasha fiton kuponin nga Rogers. Ka thënë e para kek, qiri, maqok, barbon Për fjanën 5-5-2 maronumëri zhenikës Fitonë këngën e ditës 2 bileta për në Cineplex Kjo zhenikë asime qenë zhenikë Zhenikaj The Dark Side Nga Muse është që farë të gjëmë në fund Me jo përshëndezim me ju jo rejëm i ditë fantastike Të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t